робітничо селянське походження так і прем. А бач, аристократичні забаганки. Я покашлю, нагадуючи про себе. То що ви хотіли, капітане, нарешті обізвався старший лейтенант довідатися, де майор Михно? Смершвець знову взявся за своїх рибок. Згодом, як найвищу милість, повідомив: Там, де треба, а точніше, я повинен знати. «А я не зобов'язаний відповідати. Пивовару кинув прутик, підвівся, обтер руки, глянув на мене риб'ячими очима. Вам ясно, капітане?» «Тільки тоді я збагнув, який з мене без. Знайшов, кого питати, та й як питати. Все на світі потребує відповідної обстановки і належного оформлення. Істина така проста, що я ж засміявся від її усвідомлення». Смершовець подивився на мене ледь стривожено. Перед ним, мабуть, не сміявся ніхто, і мій сміх викликав у його темній душі щось схоже на розгубленість. «Не бачу причин для сміху», – похмуро проронив він. «Та тут справа ось у чомусь старшої. Переходячи на панібратський тон, взявся я пояснювати. Вся справа навіть не в майорі Михно, а в Коньякові. У Коньякові? Про що ви, капітани?» Ну такий собі 20-літровий бутель, оплетений лозою, повн добрячого коньяку. Ми його везли з самого Рейна. Бутель на двох, все збиралися випити, як тільки станемо на радянську землю. А тепер що ж виходить? Майора нема, а бутель є. Не везти ж мені його далі самому. От я й подумав, одним словом, старшою, дозволь запросити тебе на Рейнський коньяк. Ви помиляєтесь, капітане, я не п'ю. При виконанні хто ж п'є, а після? А весь наш час належить обов'язкові і безостачі. Ну, а все ж якесь віконце іноді може утворитися? Не віконце, хоч невеличка квартирка, Присісти хоч на хвилинку, згадати бойових друзів. Де ж ви тепер, друзі полчані? Ну, старшой. Атака була така несподівана, що Смершовець ніяк не міг вирішити, як йому повестися. Поки ж він вагався, я наступав. «Так я жду, старшой. Знайти мене легко, ти ж знаєш. Там, де жив майор Михно, заскоч, трохи посидимо, кон'ячок, не пошкодує, що попробував. А нагоди такої може і не бути більше. Ну, старшой, не можу обіцяти і взагалі». «Без обіцянок», – заспокоїв я його, «ми люди свої, можна і без обіцянок». А сам уже знав, прийде, не пропустить нагоди, скористається випадком, бо ще не бачив світ такого, хай і найвірнішого слуги вітчизни, що відмовився б випити на дурняк, та ще іноземного коньяку. Пивовару пив, як гусак. «Пийте, люди, горілочку, а ви гуси воду, не закусив. Не спокушали його й щедро викладені мною за морські консерви. Смелив цигарку за цигаркою, мовчки підносив кухлик, перекидав його в рот. Не знаю, чи були тут у королівських гренадерів кришталі та фарфори, нам зосталося тільки малювання та ліплення на стелях і на стінах. Мортири, аркебузи, купи ядер, широкі Палаші, колісниці і кінські зади широкі, як піч. І під цими декораціями навіки втраченої величі бенкетували два переможці Великої війни, далекі від пишнот, вишуканості і витребенюк. На розстегленій газетці з фронтовими алюмінієвими кухликами і так само алюмінієвими знаряднями типу ложка-виделка видобутими за халяви. Пивоварову хоч уже цілих півроку Розлягався в королівських вілах, не забув про своє робітниче походження, не розманіжився душею, не став вирадувати, побачивши мізерне моє начиння. Він сповідував твердий принцип – важливо не з чого пити, а що пити. Ти такий справді з пивоварів, нестерпів я, п'єш, наче пробу береш. Я з робітників-металістів, київський арсенал, чув, предки мої там від заснування – От Петра І. А ти ж як з арсенальців у смершівці? В 38-му від комсомолу рекомендували в органи. Органи ж сам знаєш, капітане, велика сила. З 38-го? А дослужився тільки до Стерлейта. А це вважаю, дорівнює загальновійськовому підполковнику.